Де часами переховувався Северин, вривалися у двір пана Уруського і заставали там замість небезпечного революціонера, старого лакея, що виходив до напасників із заставленою повними келихами тацею, улесливо заглядаючи йому вічі, або ж городника у вичовганому халаті, який обтинав ножицями подібні барбарисові кущі в саду славного помолога. Сіраковський викликав у пам'яті ще й образ племінниці Юшковичівського дідича. Піаністка хору Амадея Моцарта-молодшого Анна Кавецька завжди готова була кинутися, не мовти гриця, на захист свого найукоханішого Северина. І після його від'їзду за кордон покинула маєток, вуєчка, і подалася в Європу шукати коханого. А чи знайшла? Перед паном Владиславом з Риму постала картина останньої зустрічі з Гощинським. Тривожно квиляли тоді серед ночі пугачі в запустілому Олеському замку. Гордий, з незворушним обличчям римського патріція Северин, поклонився колезі і вимовив свої заповідні слова. Та враз зм'якли м'язи на щоках поета, конвульсивно засіпалися, і він, щоб приховати слабкість, пригорнув до себе Владислава, довго не відпускав його і щось зашепотів ніби сам до себе. І вчув Сираковський, як Гощинський вимовляє слова свого власного вірша. Анна стояла збоку, аби не заважати чоловікам прощатися, та, зачувши ці слова, кинулася до Северина, відірвала його від Владислава, і Лемент вирвався з її вуст. «Не смій, не смій, ти написав цього вірша для мене, то жіноча поезія, не смій!» Северин притулив долоню до її уст і докінчив. «Вже що було, не вернеться, не вернеться зрілість, моя весна, моє літо відлетіли». Мов крізь вікно птах. Чи вже тоді вперше проникла в його душу зневіра, як у трагедії Шекспіра? Артуть крізь вухо Гамлітовому батькові і той став привидом. А певне, так, адже признається в листі, що рятується від безнадії учені аскета і містика Анджея Тов'янського, який обіцяє створити для поляків царство Боже на землі засобами покори і молитов? Бо як могло трапитися? що від безстрашного конспіратора залишилася нині тінь послушника у відомого в Європі баламута, який назвав себе посланцем неба. Сіраковський відклав листа. Цієї миті він ніби сам опинився над проваллям, відчув, як його теж затягує в свою каламуть без з зневіри. Та невже те, чому він так безоглядно присвятив своє життя тільки мана, самообман, політичні забави патріотичних неврастеників, з надією на втішання глянув на Сухоровського. Хай би заперечив, адже зовсім недавно бачив він живого Ощинського. Чи ж могла з ним трапитися аж така фатальна переміна? Глянув і опустив очі. На обличчі Балагули, який виконував доручення самого Чарторийського, тьменіли байдужість і скепсис. Він іронічно поглядав на пана Владислава, ніби насміхався з його розгубленості. Тож, врешті-решт, подумав Сіраковський, здійснює в краю задом і волю паризького еміграційного центру? Ідеаліст Бельовський? Русин Вагелевич, Фарналь Вайда? Цинік Борковський? Чи сп'яніли на раутах шляхти чи аристократи, які тільки й ждуть кінця нудного політикування, щоб чим швидше засісти до карт, стати з киямен за більярдним столом – або добре сп'янівши, вислизнути з палацу і зникнути в шилюгах сільськими дівками. За участь у листопадовому повстанні Август Бельовський промучився в найстрашнішій австрійській тюрмі Кувштайні довгі п'ять років і нарешті був визнаний невинним і випущений на волю. Директор львівської поліції Леопольд Захер Мазох дозволив йому вернутися на посаду скриптора Інституту Оссолінських. І август відразу взявся за відновлення революційного колись часопису «Зевонія», щоб мати де друкувати наукові дослідження з історії Польщі. І засів за викінчення розпочатої ще перед повстанням історичної праці думки про слов'янську історію. У Львові за час його відсутності з'явилися молоді польські науковці і поети, які гуртувалися навколо журналу «Приятелі народу». Історик Кароль Шайноха, етнограф Пауль Жигота, поети Юзеф Дунін-Борковський і Каспер Ценгелевич. І ніби для суспільної рівноваги у двонаціональному краю зовсім несподівано для вченого люду виникло руське товариство, назване трійцею, Одним із членів якого був земляк Бильовського із Стрищини Іван Вагелевич. З ним Агост вчився колись у Бучацькій Гімназії. Нині доволі голосний учений, який досліджує фольклор і з цього предмета має вже публікації в часописі чеського музею. Крім того, він підготував дві солідні рукописні праці, хроніка загальної історії слов'ян та джерела про мешканців стародавньої Європи. Про це дізнався Август від управителя Ставропігійської друкарні старого Русофіла Дениса Зубрицького і почав розшукувати у Львові колишнього приятеля щоб залучити його до спільної роботи над історією слов'ян. Саме в цей час львівська цензура сконфіскувала наклад русалки Дністрової, першого руського альманаху, і видавці зазнали переслідувань. Маркіян Шашкевич як і Яків Головацький встигли вже висвітитись і роз'їхалися в найглухіші парафії, а Івана Ваглевича ректорат духовної семінарії взяв на допити.